Частина 22. Розділ 6. Завдяки гучномовцям троє людей украденому фургоні чули зміни, що відбувались у залі міської ради. Урочисту промову великого джима і те, як наступні за нею аплодисменти, були перервані якоюсь жінкою, котра говорила голосно, однак стояла надто далеко від мікрофона, тож її слів вони не добрали. Далі її голос потонув у загальному ревищі натовпу, пронизаному вересками, а тоді пролунав постріл. «Що за чорт?» – вигукнув Ромі. «Знову постріли. Здається, два, може й три. І Не «Немає значення», – сказала Джекі. «Рушаймо, Ерні, і то швидко. Якщо ми збираємося робити цю роботу, ми мусимо зробити її зараз». «Ні», – закричала Лінда, підхоплюючись на рівні. «Не стріляйте! Тут діти! Тут діти!» У міській раді зчинився пандемоніум. Ще, може, лише пару секунд вони залишались не худобою, але тепер нею стали. Натовп принув до передніх дверей, кілька перших встигли проскочити, а решта застрягли. Кілька душ, у котрих збереглася крихта здорового глузду, побігли центральним і бічними проходами до запасних дверей по боках сцени, але таких була меншість. Лінда простягнула руки до Каролін Стерджес, щоб відтягнути її в порівняно безпечне місце між лав, коли на неї налетів Тобі Меннінг, котрий якраз нісся центральним проходом, його коліно. Зустрілася з Ліндиною потилицею, і вона впала до лілиць, безтямна. «Каро!» – десь далеко ридала Аліса Епплтон. «Каро, вставай! Вставай, Каро! Каро, вставай!» Керолін почала підводитися, і от тоді-то Фредді Дентон вистрелив їй прямо між очі, моментально вбивши насмерть. Пронизливо закричали діти. Їхні обличчя були заляпані її кров'ю. Лінда ледь усвідомлювала, що її вдарили, пробігли по ній. Вона звелася навкарачки, стояти прямо зараз вона не здужала би, і заповзла між лав із протилежного від того, де перед тим сиділа боку проходу, чвакаючи рукою по свіжій крові Каролін. Аліса з Ейденом намагалися дістатися Каро, розуміючи, що дітей можуть жорстоко поранити, якщо вони опиняться в проході, і не бажаючи, аби вони бачили, що трапилося з жінкою, котра, як вважала вона, була їхньою матір'ю. Ендрія потягнулася руками понад лавою поперед себе, щоб їх утримати. Вона впустила долі конверт Вейдер. Картер Тібуда очікував цього. Він так і стояв перед великим Джимом, затуляючи того власним тілом, але вже тримав у руці пістолет, поклавши його собі на передпліччя. Тепер він натиснув гачок, і нахабна жінка в червоній сукні, та котра призвела до цього бедламу, полетіла шкереберть. У міськраді панував хаос, але Картер його ігнорував. Він зійшов сходами зі сцени і спокійно пішов туди, де впала жінка в червоній сукні. Коли центральним проходом йому назустріч бігли якісь люди, він відкидав їх зі свого шляху наліво і направо. Маленька дівчинка, плачучи, намагалася вчепитися йому в ногу, і Картер відбуцнув її в бік, навіть не поглянувши. Спершу він не побачив конверта, потім помітив його. Той лежав біля однієї з простягнутих рук тієї жінки, Грінел. Кривавий слід чієїсь великої підошви відпечатався поперек напису «Вейдер». Так само незворушний серед хаосу, Картер озирнувся і побачив, що Ренні задивився на колотнечу в аудиторії з обличчям, на якому читався шок і недовіра. Добре. Картер висмикнув за пояса на собі сорочку. Якась жінка з вереском то була Карла Венціано. Налетіла на нього, він відштовхнув її геть. Потім він запхав конверт Вейдер собі ззаду за пояс і завісив його сорочкою. Трохи убезпечитись ніколи не завадить. Назад до сцени він відходив, заткуючи, бо не бажав зненацька отримати від когось удар. Досягши сходів, розвернувся і бігцем піднявся. Рендолф, безстрашний шеф міської поліції, так і залишався сидіти на стільці, з руками складеними на своїх м'ясистих стегнах. Він міг би скидатися на статую, аби не єдина жилка, що билася в центрі його лоба. Картер узяв за руку великого Джима. Ходімо, бос!» Великий Джим подивився на нього так, ніби не зовсім розумів, де він чи хто він. Потім його очі трохи прояснішали. «Грінел?» Картер показав на розпластане в центральному проході жіноче тіло. Калюжа, що розпливлася навкруг її голови, була в тон її сукні. «Окей, добре», – кивнув Великий Джим. «Давай вибиратися звідси, вниз! Ти теж, Пітере, вставай!» А оскільки Рендолф так і продовжував сидіти, вилупившись на осатанілий натовп, великий Джим копнув його по гомілці. «Ворушись!» Серед цього пандемоніуму ніхто не почув тих пострілів, які прозвучали неподалік звідси. Барбі з Расті дивилися один на одного. «Що там з біса таки відбувається?» – промовив Расті. знає? знизав плечима Барбі але щось негарне, судячи зі звуків. Від міської ради долетіли звуки нових пострілів, а потім ще один торохнув набагато ближче, прямо в них над головами. Барбі сподівався, що це їхні визволителі. Та тут почув чийсь крик. «Ні, Джуніоре, ти що, сказився? Вордло, прикрий мене!» Далі знов загриміли постріли. «Чотири чи, може, п'ять? О, боже, мови в Расті! У нас неприємності!» «Чую», – погодився Барбі. Джуніор затримався на ганку поліцейської дільниці, озирнувшись через плече на новий вибух галасу в міськраді. Люди, що сиділи на дворі, тепер стояли, тягнучи шиї, але дивитися там не було на що. Ні їм, ні йому. Імовірно, хтось застрелив його батька, сподівався Джуніор, таким чином самому йому буде менше роботи. Та наразі його ціль була тут, у поліції. У підвалі, якщо точніше. Джуніор пропхнувся крізь двері з написом великими літерами «Працюємо разом! Департамент поліції рідного міста і ви!» Йому назустріч поспішила Стейсі Могін, а за нею і руп Ліббі. У кімнаті чергових перед сварливим плакатом «Кава і пончики не безплатні» стояв Мікі Вордло, в який він був не качок, а виглядав зляканим і непевним себе. «Тобі не можна сюди, Джуніоре!» – запротестувала Стейсі. Звісно, що можна. Звісно, прозвучало як свісна. Половина рота в нього заніміла отруєння талієм, барбі, я теж офіцер, ф'яфеш офіфе. Ти п'яний, от і все, що там таке відбувається. Але тут же, либонь, вирішивши, що він неспроможний на зв'язну відповідь, ця сучка штовхнула його просто в груди. Від цього поштовху він припав на свою хвору ногу і ледь не завалився. Іди геть, звідси, джуніоре. Вона озирнулася через плече і промовила свої останні в цьому житті слова. «Стій, де стоїш, Вордло! Ніхто не спускається до підвалу!» Обернувшись знову до Джуніора з наміром тут же виштовхати його з дільниці, вона побачила, що дивиться в дуло казенної поліцейської беретти. Часу їй вистачило лише ще на одну думку. «О, ні, він не може!» А тоді безболісна боксерська рукавичка вдарила їй між грудей, відкинувши назад. Закидаючи голову, вона побачила догори дригом здивоване обличчя Рупа Ліббі і вмерла. «Ні, джуніоре, ти що сказився?» – закричав Руп, хапаючись за свій пістолет. «Вордло, прикрий мене!» Але Мікі Вордло так і стояв, розявивши рота, в той час як джуніор вгачував п'ять куль підряд у кузена Пайпер Ліббі. Ліва рука в нього заніміла, але з правою все було окей. Він тут не мусив навіть бути якимось видатним стрільцем, коли його ціль стояла нерухомо на відстані якихось семи футів. Перші дві кулі він вліпив Рупові в живіт, відкинувши його на стійку Стейсі Могін. Аж та перекинулася. Руп переломився навпіл, але утримався на ногах. Третім пострілом Джуніор схибив, але дві наступні кулі поцілили Рупу в тім'я. Той осів у гротескно-балетній позі. Ноги розкинуті а між ними голова. Те, що від неї залишилося, впирається в долівку, немов у якомусь фінальному глибокому поклоні. Тримаючи перед собою розжарену берето, Джуніор зашкутельгав у кімнату чергових. Достеменно він не пам'ятав, скільки вже зробив пострілів, вгадав, що сім. Може вісім або одинадцяти дев'ять, хто може знати напевне. Знову біль повернувся йому до голови. Мікі Вордло підняв руку. На його великому обличчі застигла злякана примирлива усмішка. Я тобі не перешкоджаю, братане, промовив він. Роби все, що мусиш, і показав пальцями знак миру. Зроблю, відповів джуніор, братане. Він вистрелив у мікі. Великий хлопчак завалився. Знак миру тепер обрамляв діру в голові там, де лише щойно в нього було око. Підкочене ціле око дивилося на джуніора з тупою сумирністю у вівці в загоні стригаля. Джуніор ще раз вистрелив у нього. Просто для надійності. А потім розвернувся. Схоже на те, що приміщення було в його цілковитому розпорядженні. Окей, промовив він. Окей. Він було вже вирушив до сходів та раптом повернувся до тіла Стейсі Могін. Реконався, що в неї точно така ж беретта Таурус, як і в нього. І вивергнув магазин зі свого пістолета. Замінив повним, знятим з її пояса. Розвертаючись, Джуніор похитнувся, пав на одне коліно і знову підвівся. Чорна пляма перед його лівим оком тепер здавалась великою, як кришка вуличного люка, і він здогадувався, що це ознака того, що з лівим оком у нього дійсно якась хрінь. «Та нічого страшного. Якщо йому потрібно більше одного ока, щоб застрелити людину, замкнену в камері, він і ламаного півнячого гребення не вартий». Він рушив через кімнату чергових, послизнувся на крові Мікі Вордло і знову ледь не впав. Проте зумів утриматись на ногах. У голові в нього так і кресало, але Джуніор вітав це бемкання. «Воно тримає мене в тонусі», – подумав він. «Привіт, Барбі», – гукнув він униз зі сходів. «Я знаю, що ти мені поробив, і йду по тебе. Якщо хочеш помолитися, молися швидше». Расті побачив, як сходами вниз закулігали ноги. Він відчув запах порохового диму та крові і достоту зрозумів, що наближається його час смерті. Той, хто сюди шкандибає, йде по Барбі, але він майже, напевне, не знехтує певним фельдшером, котрий трапиться йому по дорозі. Ніколи йому більше не побачити Лінду і своїх Джей-Джей. груди Джуніора, далі шия, а потім і голова. Расті вистачило одного погляду на його перекошений рот, ліва частина якого була відтягнута вниз у хижому усміху, і на ліве спливаючи кров'ю око, щоб подумати, далеко вже хвороба зайшла. Навіть дивно, що він ще на ногах, і дуже шкода, що він не зачекав десь хоч трішечки довше. Ще б трішки часу, і він уже і вулицю не здатен був би перейти. Ледь-ледь, ніби з іншого світу, він почув посилений мегафоном голос з міської ради. «Не біжіть! Не панікуйте! Небезпека минула!» Говорить офіцер Генрі Морісон, Я повторюю, небезпека минулася! Джуніор оступився, але на цей час він уже досяг нижньої сходинки. Замість того, щоб беркицнутись і скрутити собі в'язи, він лише припав на одне коліно. Відпочив у цій позі кілька секунд, схожий на призового боксера, що перечікує обов'язкову лічбу до восьми, щоб підвестись і відновити бій. Расті бачив і переживав усе це ясно, зблизька і дуже щемливо. Дорогоцінний світ раптом стончився і став хистким, один тонесенький шар Марлі залишився прокладкою між ним і тим, що буде далі, якщо буде. «Падай!» – послав він думку Джуніору. «Падай, ниць, на долівку! Зомлій, ти мазефокер!» Але Джуніор важко підвівся, вирячився на пістолет у себе в руці так, Ніби вперше його бачив, а потім спрямував погляд вздовж коридору на дальню камеру, де, вчепившись руками в грати, стояв і дивився на нього Барбі. «Барбі!» – проспівав пошепки Джуніор і рушив уперед. Расті відступив назад, гадаючи, що так Джуніор, можливо, про мене його не помітивши, а ще, може, сам застрелиться, покінчивши з Барбі. Він розумів, що це малодушні думки, але також розумів, що вони практичні. Барбі він нічим допомогти не може, але може посприяти власному виживанню. І це могло би спрацювати, сидів би він у якійсь із камер зліва по коридору, бо на цей бік Джуніор був сліпим. Але його замкнули в камері справа, і джуніор помітив його порух. Він зупинився і втупився в Расті. На його скривленому обличчі застигло здивування, навпіл із лукавством. «Пасті!» – прошепотів він. «Так твоє ім'я чи Беррік?» Не можу згадати. Расті хотів було благати пощади, але язик йому прилип до піднебіння. Та й що за сенс у благанні? Юнак уже підводив пістолет. Джуніор збирався його застрелити. Ніяка сила на землі не спроможна була його зупинити. У крайньому відчаї розум Расті кинувся на пошуки виходу, знайденого багатьма умами в їх останній миті свідомості, перш ніж клацне вмикач, перш ніж розчахнеться ляда під ногами перш ніж дуло, притиснуте до скроні плюне вогнем. Це сон, подумав він, це все сон. І купол, і той дикий випадок на Дінсморовому полі, і бійка за харчі, і цей юнак також. Ось він натисне гачок, і цей сон скінчиться. І я прокинусь у своєму ліжку посеред прохолодного, свіжого осіннього ранку. Обернуся до Лінди і скажу, я щойно такий кошмар бачив, ти не повіриш. Заплюсь ось і фасті, проказав Джуніор. Так буде квасся. Першою думкою Джекі Ветінгтон, коли вона увійшла до передпокою поліцейської дільниці, була «О, Боже, правий тут повсюди кров!» Стейсі Могін лежала проти стіни під дошкою наказів і оголошень. Хмара її білявого волосся розсипалась навкруг неї, а порожні очі дивилися в стелю. Другий коп вона не могла впізнати, хто саме. Розпластався ниць перед диспетчерською стійкою, з ногами розведеними в шир під неможливим кутом. Поза ним у кімнаті чергових боком лежав третій коп. Ним мусив бути Вордло, один із новобранців їхньої стайні. Крупнішого за нього просто не існувало. Плакат над кавоварним апаратом заляпало хлоп'ячою кров'ю і мозком. Тепер напис на ньому виглядав так. «Ква і по неплатні». Ззаду почулося тихе потріскування. Вона ручко обернулася, не усвідомлюючи – що одночасно підводить пістолет, поки не побачила на мушці Роммі Берпі. Роммі її навіть не зауважив. Він дивився на тіла трьох мертвих копів. Потріскувала його маска Діка Чейні. Він скинув її, ожбуривши на підлогу. «Господи, що тут трапилось?» – спитав він. «Це не...» Не встиг він завершити речення, як знизу скліті прилетів крик «Егей!» «Сракоротий, я тебе таки дістав! Егеш, я тебе гарненько дістав!» А за тим, неймовірно, сміх. На високих тонах, маніакальний сміх. якусь ми Джекі і Ромі просто дивилися одне на одного, не в змозі поворухнутися. Врешті Ромі опам'ятався. «Я думаю, це Барбара, да!» Ерні Келверт сидів у фургоні телефонної кампанії, що стояв із працюючим на холостих обертах двигуном, біля бордюру, вздовж якого йшов трафаретний напис «Тільки десять хвилин у поліцейських справах». Він замкнув усі двері, побоюючись, що, прагнучи захопити машину, до нього не вдерся ніхто з тих людей, які в паніці бігли по мейн від міської ради. У руках він тримав рушницю, яку Роммі перед тим сховав позаду його сидіння, хоча не був певен, що зможе вистрелити в когось, якщо хтось захоче до нього вдертися. Він знав цих людей багато років, продавав їм продукти. Від жаху їх обличчя зробились чужими, проте не нерозпізнаваними. Він побачив, як по галявині перед міськрадою гасає туди-сюди Генрі Моррісон, немов мисливський пес у пошуках втраченого сліду. Він кричав у мегафон, намагаючись закликати народ хоч до якогось порядку посеред хаосу. Хтось його штовхнув, і Генрі завалився навзнак. Благослови його, Господь! А ось і інші. Джордж Фредерік, Марті Арсенолд, синок Ширлзів, впізнаваний через пов'язку, яку він усе ще носив на голові. Обидва – брати Бові, Роджер Кілліан та пара інших новобранців. По широких сходах будівлі міськради грізно спускався Фредді Дентон зі зброєю наголо. Ерні ніде не бачив Рендолфа. Хоча кожний, хто не мав про нього поняття, мусив би очікувати – що саме шеф поліції очолить операцію зі встановлення контролю над ситуацією, котра хиталася на межі хаосу. Ерні мав про нього поняття. Пітер Рендулф завжди був безпорадним хвальком, і його відсутність посеред цього небуденного циркового шоу, рядового СНАФу, аніскільки не здивувала Ерні Келверта. І не стривожила. Тривожився він тільки тим, що досі ніхто не вийшов із поліцейської дільниці – всередині якої пролунало ще кілька пострілів. Звучали вони приглушено, так, ніби з того підвалу, де тримали ув'язнених. Несхильний, зазвичай, до молитов, Ерній почав молитися. Щоби ніхто з людей, котрі потоками пруть від міськради, не помітив старого за кермом фургона, який чомусь стоїть тут з увімкнутим двигуном. Щоб Джекі і Ромі вийшли звідти неушкодженими з Барбарою і Еверетом, або хоч без них. Йому сяйнула думка, що він може просто поїхати собі, звідси геть. І він злякався, наскільки ця думка принадлива. У нього задзвонив телефон. На мить він застиг, не певен того, що насправді це чує, а тоді зірвав з пояса слухавку. Відкривши телефон, побачив на екранчику ім'я Джоуні. Але телефонувала не його невістка, телефонувала Норрі. "Дідуню, ти там у порядку? А вже ж так!» Відповів він, дивлячись на хаос перед собою. «Ви їх звідти визволили?» «Саме зараз все відбувається, бджілко», – промовив він, сподіваючись, що каже правду. «Я не можу балакати. Ти в безпеці? Ви уже в... М? у тому місці?» «Так, дідуню, воно вночі світиться, цей радіаційний пояс, і машини теж світилися, а потім перестали». «Джулія каже, що це навряд чи небезпечно. Вона каже, що це фальшива пересторога». «Лебонь просто для того, щоб відлякувати людей». «Краще б вам не покладатися на це», – подумав Ерні. Ще два притлумлених глухих постріли долинули з поліцейської дільниці. Когось убили в підвалі, майже напевне. «Норі, я не можу зараз балакати. Все буде добре, дідуню. «Так, так, я тебе люблю, Норі». Він склав телефон. Подумав, воно світиться. І зачудувався, чи побачить він те світіння на власні очі. Чорна гряда зовсім поряд, у маленькому містечку все поряд. Але саме тепер вона здавалася такою далекою. Він поглянув на двері поліцейської дільниці, волюючи думкою пришвидшити своїх друзів. А коли вони не вийшли, він вибрався з фургона. Не міг він більше просто отак тут сидіти. Він мусив зайти всередину і сам побачити, що там відбувається.